אחד האנשים שאני יותר אוהב לשוחח איתם בתוכנית שלי. מי זה? זה יאיר. יאיר. כן, אני מת עליו. עליו. הוא צד. כתב טכנולוגיה בנקסטר, והוא שפיץ עולם חלל טלל. בוא נגיד לו שלום. מה המצב יאירוס? כן, היום אני שפיץ סלולר בעיקר. אני מת על זה שאתה סלולר, למה אני כבר עומד לקנות טלפון, למה הבטריה שלי בשש אדג' אס פלוס, הלכה לעולמה כבר. היום קניתי. כן, איזה, אייפון, אני לא אוהב אייפון, עזוב, אנחנו לא אנשים של אייפון, גם יאיר לא. למה? אני עכשיו. אני אסביר אתה בדיוק בזמן עומד לקנות טלפון. דבר אליי, דבר אליי. השבוע הייתה תערוכת הסלולר בברצלונה, זה מין פגישה שנתית כזאת של מלא מלא אנשים שזה כל מה שמעני הוצג שם uh, על ידי חברת מיזוש, זו חברה שדווקא די מוכרת בישראל יחסית. Uh, סמארטפון שנטען מ-0 ל-100% ב-19 דקות. מ-0 ל-100% ב-19 דקות. כן? 19 מתוק. דקות להטעין מכשיר, לא סבבה? זה סבבה לגמרי. מה זה, זה, זה לא... זה מרגש, אבל אני מחכה להם שיהיה מכשיר כמה... שלא צריך להטעין אותו. לא, אבל כמה זמן הוא יחזיק, זאת השאלה. זהו, את זה הם לא אירעו באירוע, זה פחות... Uh... כי ה-100% זה אחוזים. אוקיי. Okay. זאת אומרת שזה כולה מספר, אני יכול גם כן לטעון ל-100%, סוג הבטריה מאוד חשובה. השאלה אם באמת הם עלו על עולמי, ואיזה טלפון זה בכלל? זה מייזו, אני לא זוכר את שם הדגם, אבל החברה היא מייזו, היא נמכרת בישראל סביר להניח שהמכשיר יגיע לפקן תוכן. אח שלי קנה, אח שלי הוא לא מתאים לטלפון שלושה ימים בערך. משהו מייזו, איזה מזור, משהו כזה. מה, המשוכללים האלה? לא יודע, משהו יפני, איך זה נקרא? לא, סיני משהו, מאיזו, מאיזו. לא חשוב, אנחנו לא פרסומת למותג מסוים. לא, לא, לא, ממש לא, ממש לא, בוא לא. נתקדם, יאללה, נא תספר לנו. אה, חברות אחרות התרכזו בשנה בעיקר במצלמה, אתה יודע, הסמארטפונים היום כבר כל כך טובים שכבר אין הרבה מה לחדש, אז מלבד טעינה קצת יותר נראה, מה עוד יש לשפר את המצלמה? אז סוני הציגה מצלמה שמצלמת בהילוך איטי של אלף תמונות בשנייה. אתה מכיר את ההילוכים האיטיים של משחקי כדורגל? אתה תוכל לעשות את זה לילד או לחבר או לחברה או למי שתרצה כשתצלם אותם עם הטלפון הזה וזה באמת נראה מדהים, אתה יודע, הילוך איפי כמו בקולנוע, כמו בטלוויזיה, כמו שאנחנו רגילים לראות למשל במשחקי ספורט, וזה מדהים. הסלפי, אתה פעם זרקת לי ככה משהו באלן אהלן, זה נקרא לזרוק באלן אהלן, גורונטית, אהלן אהלן, כן, זרקת לי שזה לא חשוב הפיקסלים, חשוב המייצבים משהו? נכון. מה, תסביר אז לי את זה רגע, על העומד. המגה פיקסלים רק אומר מה יהיה הגודל של התמונה, זה לא אומר מה יהיה האיכות שלה. האיכות נקבעת על ידי כמה יציב אתה מחזיק את החיישן שמצלם, וזה תכלס תלוי יותר בך מאשר במכשיר. ראיתי אנשים... שמצביעים עם מכשירים הכי משוקללים ויוצאות להם תמונות מרוחות. בדיוק, הייתה לנו איזה שיחה באוטו. בדיוק, התעצבנתי עליו שהוא לא יודע להחזיק את הטלפון. לא מצליח להחזיק את הטלפון, אני אומר לעצמי, למה לא יוצא לי סלפי טוב? כמו הקרב הוא מחזיק את הטלפון. יש דרך לוחלת לעשות סלפי. אני אסביר לך. תחליט אותו עם שתי ידיים, מרתקים צמודים לגוף, ככה. מה, יאיר, אם אתה רואה את אלעד מסביר לך איך להחזיק טלפון לסלפי? אני אסביר עכשיו איך כ תשכחו שיש אגודה לרגע, אוקיי? או בויין. מה אתה מסביר לנו עכשיו? תחתו את השתי אצבעות האמצעיות, שימו אותן בגב הטלפון ואת השתי עליונות תעטפו את הטלפון מלמעלה ואז הבויין מצלמת ואז הטלפון יציב. איזה טוב, זה נשמע. תם השיעור, בוא נמשיך יאיר, מה יש לנו עוד? חברה אחרת שהפתיעה ממש, זה אופו יצרנית שפחות מוכרת בישראל, אבל חברת בת פחות או יותר שלה בשם One Plus, אולי שמעתם עליה היא הציגה טכנולוגיה ישראלית של חברה בשם קרופוטוניקס שיושבת כאן, שהצליחה לדחוס את, אתה זוכר את המצלמות האלה של פעם עם העדשות הנשלפות האלה מהגב, כשנבואות ומתקרבות הם הצליחו לדחוס את כל זה לתוך סמארטפון, מתחת ל... בין המצלמה לאפרכסת, איפה שאתה לא רואה את זה, לא מרגיש את זה, אבל אתה מצלם וזה יוצא, אתה עושה זום אופטי, זום אופטי בטלפון שזה מדהים. איזה טלפון יש לך יאיר? אם אני אגיד את זה תצחקו. אמיתי. נו זהו, הסנדלר, נו. לומיה של מייקרוסופט. לומיה, ואתה מבסוט עליו? כן. מה אתה מניץ לחכות לגלקסי 8? או לאייפון החדש. טוב שאתה מזכיר את הגלקסי 8, אני לא אגיד לך אם לחכות עליו, אבל אני כן אגיד לך, שסמסון משום מה שלא להציג סמארטפון נכון. בתערוכת סלולר, מי היה חושב שתציג מכשיר סלולר בתערוכת סלולר? אז היא רק אמרה... הנה הטאבלטים שלנו שאף אחד לא רוצה לקנות, ואת הסמארטפון נציג עוד חודש. Oh, oh, oh. מעניין למה, מעניין למה. הגיוני טוב, סך הכול. טוב, מאותתים לי פה עם הדגלים של הפרסומות. יאיר, כרגיל, כן. תודה שנאמת את זמננו והחזמת אותנו מאוד. רק נספר שלקראת פורים, גוגל מציג את אחמדינג'אד אה, כאמן. <laughs> אמיתי, <laughs> לא נגעני. גם את זה אני, <laughs> תמצא בנק. <laughs> <laughs> אוקיי, ת, ת, ת, אתה הבנת? <laughs> לא. אני לא הבנתי, מה? יש לנו פרסומות להבין. בוא נדבר, לפני שנצא לפרסמות, תן להם עוד פעם אחרונה את הסדרה בלבד, לא צריך, חסרת ישראל, יפתרו. ויאיר, תודה רבה, גבר, אוהבים אותך מלא. תודה רבה, יאיר.